Svato evanjele, mir svima. In ukovi pojemu. Švita mi svato. ночи глубовне доложи за другого него докраде и заколяю пропости я дожу доживот и мою и догоимую у изобилью я сам пастырь добрый Пастир добрый живот свой пожже за овцю. Онаем некуй не nije пастир, comme овце Иисус своя види вук, как дье доразы, и оставля овцу и бежи его. Razgrabi ovce i raspudi, a najamnik bježi jer je najamnik i ne mari za ovce. Ja sam pastir dobri, poznajem svoje i moje mene poznaju. Ovo što otac poznaje mene i ja otca, i život svoj pogažem za ovce, i druge otce, Evo nas, braćo i sestre, približavamo se velikom prazniku rođenja Gospodnja. Evo i riječi onoga koji će se radi nas roditi rasti i govoriti. I kad je došlo vrijeme da se vječnost oglasi, evo, čuli smo i šta nam donosi. Ja, kaže, gospod naš, rođeni bog, ovoploćeni bog. Ja dođoh da život imaju i da ga imaju u izobilju. Božić pranik. Gori braće i sestre, a mi se o pripremamo da ga dočekamo, a on donosi život. Dakle je gospod naš je došo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 Navukao на na ta naklet koji ga je uvukao u oblast laža, praznina, ništavio. Em ga obmanuo, em ga evo nadahnjuje da slavi, da praznuje odbrojavanja. Kakva je to, braćo i sestre, strašna prelost, u kakvoj se svijet nalazi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 satanska i lukavstvo demonsko, nauči nas da sve dignemo na nivo raznovanja. Smrt koja nadolazi vječni gubitak i Dobitak, ali vječne muke mi, braćo i sestre, dočekujemo raznujući novu godinu. Takva je zloba demonska, takav je i ovaj svijet uhvaćen u njegove mrežu.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 trubači, bubnjari, gitaristi, pjevači pjevačice, glumci i glumice, komedijanti. Strašna atmosfera, braći i sestre, užasna, zaista užasna, pakvena. I narod masovno hrliv,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 Ovamo, laž u izobilju, grijeh u izobilju i smrt u izobilju i, i demona u izobilju. A ovamo, gospod došao, kako kaže, ja dođoh, dakle, došao je, braći i sestri. Pazite ovo, ja dođo, znači da je došao i da je tu dođo da donesem, da dam i da imaju život u izobi ljub. Mi smo, braćo i sese, kao narod sa izvađenim očima. Našem narodu su oči povadili i dan danas ih vade, pogotovo kroz pogrešno vaspitanje. Današnji metod vaspitanja, braći i sve, jeste klasično vađenje očiju. и свепи у Общую свепилу браћу и сесте Поведајте како промашује, страшно промашује. Тује близује, дошоје има живот у себи вечни живот Došao da ga donese i da nam ga da, ima ga u izobilju, braće i sestre, zaista ima za sve, ne može da fali. Kvalitetan život. I tu je u crkvi i kogod dođe i traže i dobija, kogod kuca na vrata, otvaraju mu se, kogod ište, braće i sestre, daje mu se. Do dana današnjeg nema ni jednoga koji je istinski od srca kućao da mu se nije otvorilo, da nije dobio, da nije našao. I on isti danas je tu među nama, živi i život nudi. Pritom ponavljamo, nudi ga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 To što mi umiramo braći i to se ne tiče tog života. Pa i sveti oci su umirali, sveti Nikolaj je umirao, i sveti Vasilije Veliki je bogova. sveti Jovan Zlatulosti bio bolestan čitaloga života. I naši svetitelji patili, stradali tijelom i umirali, Ali u crkvi vjerom, čistom vjerom, pravoslavnom, vjerom apostoliskom stekli, braći i seste, život vječni i umirali su kao gospoda. Kraj života njihovog bio je miran, hrišćanski, bezbola, nepostigan. Umirali su jer su već premijeli kvasac vječnog života. Našli gospoda koji je došao, ali je mnogo važno da zapamtimo, ja sam došao da imaju život i da ga imaju u izobinju. To treba dobro zapamtiti, braći i sestre. Mi gospoda više ne čekamo, tačno je. Mi čekamo njegov drugi dolazak, ali tada on neće doći da da život, nego da sudi svima nama i da vidi kako je kod reagovao na ono što je ostavio, što je donio prilikom svog prvog dolazka, kako mi se krećemo ovom božičnom putanjom.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 Vraću i sestra, mogućnosti da ti izvori presušaju, to je nemoguće. A mi se izvađenim očima tu neposrednoj blizini životodavca promašujemo i tražimo utjehu, tražimo život tamo gdje ga nema gdje ga nikad biti neće, tražimo život izvan crkve. Zato je ovaj praznik svetoga Oca Nikolaja tako važan. Sveti Nikolaja, braći i sestre, apostol Hristov. Sveti Nikolaja, pastir, poslanik,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 Ime svete trojice, živonačalne svete trojice Uči ih kako da žive Uči ih kako da vjeruju, kako da ispovijedaju Boga Uči ih da žive svetotajinski Uči ih kako da primaju život Naravno, učeći da žive liturgijski, da znaju šta je liturgija znaju što je svešteno ogomljenje hleba. Uvedi ih u tu tajnu. Zato mi svetog Nikolaj nazivamo mistikom. Stavite se, braćo i sestre, tih zavodljivih imena i tih novih mudraca. Sve su to, braćo i sestre, slijepci. Sve su to obmanjivači.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 ali prema srpskom narodu on je to projavio na neke nama važne, bliske načine. Našem svetom kralju Stefanu Dečanskom, kome su oči izvadio, on je obećao, javio mu se i rekao ne brini Stefane, Tvoje oči su kod mene i kad dođe vrijeme, ja ću ti ih vratiti, a ti do tada budi strpljiv. I zaista bilo je tako. Progledao je naš sveti kralj, vraćane su mu tjelesne oči, ali još je važnije to što je progledao duhovnim vidom.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 He Miro